Великата връзка Повдигна се въпросът за бъдещето на човечеството, за социалните проблеми и борби. Учителя каза Сега иде любовта към Бога. Любов, която ще съедини всички хора в едно. Всички търсят един велик закон, който да обедини хората, да обедини всички същества. Този закон е любовта. Няма друг закон, друга система... Освен любовта, която може да поправи вашия живот. Вие можете да я приложите практически, но правилно трябва да я приложите. В света съществува само една власт, властта на любовта. Никаква друга власт не признавам. Няма друга власт, по-велика от властта на любовта. Всяка власт се преклане пред нея. Няма същество, колкото и да е малко, което да не се прекланя пред нея. За изграждането на новия строй, трябва да се приложи законът на любовта. Вторият закон е законът на мъдростта. Любовта носи живот, а мъдростта светлина и знание. Третият закон е законът на истината, която носи свобода. Вън от тези закони не може да се съгради никакво общество, никаква държава. Това са основните принципи, на които се основава бъдещият живот. Вън от тях никакво учение не съществува. Те имат приложение в цялата природа. Българите имат девиз. Съединението прави силата. Две думи липсват на този девиз. Той трябва да гласи така. Съединението в любовта прави силата. Любовта обединява. Обединение без любов е механично. Хората искат единство, но единство без любов е невъзможно. Законът гласи. Любовта образува една обща връзка между всички същества. Има едно основно звено, което може да свърже цялото човечество. Това е любовта. Няколко търговци могат да се обединят за обща работа, ако са ги събрали в едно търговските интереси, тая групировка е временна и ще се разпадне. Това не е никакво свързване. Ако сте свързани един с друг чрез Божията любов, никаква сила не е в състояние да разруши тази връзка. Ако нямате тази връзка, всичко ще се превърне на прах и пепел. Докато любовта не дойде между хората, те ще говорят на чужди, непознати езици.